يا شيطان الرجيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد إن خير كلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا في يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون اما بعد فزاهر زاهر الله سبحانه وتعالى Nemohuala koji nam je dao najljepši oblik i dao nam da smo ljudi. Jer je to najbolje stvorenje. Čovjek se ne bi složio ni sa čim drugim da bude, osim čovjeka. Kad bi čovjeko rekli da budeš lav, da budeš sarušen, rekao bi nemoj mi, to to životnja. Ja. Kad bi čovjeko rekli, bi li bio sunce pa stijaš ljudima, rekao bi nemoj nito. Bi li bio žena, Rekao bi, nekada ne bude muško. Znači, to je dokaz da je biti muško, to jeste biti insan muško ili žensko kako je Allah odredio, je najbolja stvar. I to je Allah zašavno stvorio u najlješem obliku. I taj lijepi oblik mora i svoj život učiniti lijepim. A ne smije od takvog lijepog stvorenja koje je Allah zašavno stvorio, napraviti hajvanski život. Nekad je salavat i selam Rasul, sallallahu alaihi wa koji nas mi je došao kao što kaže Allah Želšanuhu, ono je rasal neke, illa ahmeta illa alimina. o Allahu poslaniče, došao kao rahmet svim svijetovima. Da područiš i spaš, spasiš ljude od zagluda koje će grijepati na ovom putu. A zatim, draga brašu, molim Allaha Želšanuhu, da, da nam bude vjera poput dječaka, koji je bio u Španiji, u Endorosu, kada je Španija vladala Allahu i zakonom, kada je Tarik Ibn Ziyad i njegova vojska oslobodili od neđaseta i sproveli šarijat u njoj. taj dječak je plakao, pa kada je došao jedan kršćanski zaslanik, kada je sve obišao i vidio u čemu se nalazi, u kakav je hal muslimana u Španiji, htio je da providi šta djeca razmišljaju. Pa je našao jednog dječaka koji plače Pa ga je pitao šta te raspakalo Kaže, plačem tako mi Allaha što nemam sposobnost Da jednim kopljem Jednom strelom pogodim dva goluba A moj Aniđić pjađa jednim kopljem dva goluba Pa mi žao što nemam takvu sposobnost kao on Pa molim Allaha žališanom da nam bude ovakva vjera Da nam bude vjera Da budemo sposobni svoje vjeri da znamo da na taj način jedinom možemo zaštititi one interese ideale ove vjere a molim Allaha Đelešanovu da nas sačuva vjere drugog dječaka kada je oslabio islam u Španiji kada je došao kršćanin iza slanijek u kršćanskoj odori bez imalo sakrivanja direktno ulazi vidi grozno stanje neži muslimanima Pa hoće da vidi, pored toga što je vidio kakvi su muslimani u džanijima, samo se raspravljaju, guraju se, pričaju dunjavu u džanijima, na pijecama se, udara povagama, vagama, nema više pravdi, žene skičaju se prozora, ne redi pa veli da vidiš taj je omladna razmišlja. Jer je ona omladina kičma svakog društva, jer je omladina snaga koja tek dolazi. Ona je dživom u stakbedu. Ona je generacija budućnosti. Pa zato ovaj kršćanin zna odakle može doći opasnost, pa veli da vidi kakva je vjera kod dječaka. Pa nalazi jedna u mladića koji plači. Pita šta te raspokalo. Kaže, djevojka mi obječala izaći u određeno vrijeme, pa je nema. Za kasama nešto, pa se sikiram šta je bilo sa njom. Molim Allah za što nam ne bude ovakva vjera. Da nam ne bude ovakva vakarit. Jer s od toga momenta, kje ja bih sad, sad možemo da napadnemo muslimane i za jedan dan su tri milijona muslimana pokloni. Svi su skoro bili bradaci i ženi bile pozorovima. Što znači, vreću, da islam draži snagu, islam draži odvažnost i to svak poštuje i toleriše. Međutim, ako ne bude snage, Ako kafir ne vidi svaki dan ga može spršiti nešto iza vrata, on se neće tebe lako proći. Ako to bude kod tebe, onda će on igrati na drugu igru, a to je, hajmo pregovarati. Hajmo demokraciju i hajmo drugim, drugim putem. Zato molim Allaha žarašanuhu da nam ove šube po pitanju džihada, vođenja džihada na Allaha žarašanuhu putu padnu sa naših razuma, izađe iz naši persa i gledamo na žihad kao što su to gledale prve generacije i oni koji su bili dobri i za njih. Mi smo svi noći rekli da je ostojnost ovoga ummeta u žihadu na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Jer sve ostalo, ja i ti ako budemo se trudili sad da trajimo novog medceda sa samom ćemo se provaliti. Jer koliko nam treba sad da guramo po školama da bi naučili i tek onda da ih pravimo. Ali ako budemo mu'mini u Allaha želešanhu i ovaj maklukat zapadnaški koji nema duha u sebi nikakvog, koji je prazan, ništa u njemu nema, njemu samo treba da dođe vojska sa pravom idom. i da mu ponudi prvo isnaz, zatim žiziju, ako neće mu da dolazi iza vrata ono što je Allah propisao o njima koji odbijaju istinu zato moramo znati da džihad je kao i ostali i baviti moramo ga naučiti, moramo ga razumjeti, jer tu nema nereda kao što nema nereda u namazu kao što nema nereda u postu kao što nema nereda na hađu sad ima nereda kod nas i u namazu i na hađu ljudi se guraju građuju se kamenjima kak biraju kad je jedni drugi gađaju tamo na džemretima, mislije da je tu, da su vidli, da šejda samo tu stoji, ostaju saobdini, ali došao tamo na džemreta, naminaju i čeka tu, ostavio je Allah, ovaj Ade moje sinove, i onda tu su muslimani, žestog. čak i pakućama onda gađaju jedne druge. Neređe znači u namazu, vidimo ljudi, se guraju u namazu, gledaju broje, koliko ima stubova u žami, kako ih Međutim, u islamu nema nereda, a pogotovo nema nereda u vrhuncu islama, a to je džihad na Allahom dželašanuhom putu. Kad kažemo graću džihad, ulema je podijelila u svakoj stvari hukmove na jezičke i na šarijevke. Znači, imamo nešto u jezičkom značiju znači, a drugo znači u šarijevskom, u šarijevskoj terminologiji. Pa ćemo naše prime na riječki afer, u jeziškom značinu znači poljoprivrednik. I jedan dio Arapa koristi ovaj izraz zaseljaka koji ovdje kopa i tako dalje, koristi u riječki afer. Jer on je onaj koji nešto, jel, sakriva, treora i tako dalje. A u šarijskom značinu znamo da riječki afer znači onaj koji odbija istinu. Koji negira istinu tako dalje. Kada je u pitanju šarijeta, Kada je u pitanju na Allahom putu, u jezičkom značaju riječ džihad znači ulaganje maksimalnog truda. Ulaganje znači maksimalno truda bilo jezikom, znači bilo govorom ili djelom. Što god možemo više snage da ulažimo, da govorimo o džihadu, da pišemo džihadu, da pomažemo džihad, da ulažimo snu snagu koju posjedujemo, To je u jezičkom značenju džihad na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Među kada se kaže džihad sama riječ džihad u šerijatskoj terminologiji to znači da je to borba muslimana protiv nevjernika, protiv taguta, protiv opadnika vjere i ta, i tome slično. Nači šarijetski izraz za džihad ili značenje jeste da muslimani vode džihad na Allahom anđelašanom putu pret, protiv nevijenika, bilo da se brane ili da oni napadaju, jeli? Protiv mrtira koji otpadnu od vjere kao što je ovdje Bekr, vodi ovdje džihad protiv oni što su, su odbili zekijat, ili protiv ljudi koji su se paha uzoholili i koji čine nereg muslimanina, a čak možda nose muslimanska imena. I tome je slično, normalno to sve u svoje vrijeme. To je znači žihad na Allahom želešanom putu. Žihad, braću, hukm žihada u osnovi je uvijek fardom kifaje. Znači, ako jedan dio muslimana izaže u borbu koji je dovoljen da uspostavi i sredi nerijed koji se pojavio, Onda sa ostalog dijela mos ne manat pada odgovornosti. Da bi to bolje danas razumjeli. Ako je dovoljno 6.000 mužeja da u Čečeniji da da ova estataru, sav kufer na Dunijaluku i da uspostavi Allahu vjeru, ja eti ne moramo isučivati. Ja dovoljno. Mogu li samoljem ono braniti od, od od sami Rusa? Bogu za Allahu pomoć. Allah je branio kad nije bilo ni jednog mužeja Allah džšamuta daje, sad na ljudi. Je sad ne možemo kazati nije džihad protiv sam. Ili za za, za jedne je tropisan, za druge nije. Šta znaš, on je tad bil kifaje za muslimane. Ako istači jedna grupa koja će biti dovoljno, za ostali spada spada odgovornost. Šta nam je dokaz za to? Dokaz za to su nam mnoge predaje Kuransko hadijske. إذن جواست الله ستمن إطار دوكز نقول عن سكم الله سبحانه وتعالى كاجه وما كان المؤمنين لينثروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم, لعلهم يحذرون كاجه الله جلشانه Neka svi vjernici ne idu u borbu. Neka svi mu'mini ne idu u borbu. Neka se iz svake skupine mu'minske odvoji podrešen broj ljudi da bi se podučili profesima vjere. Wali yunziru qaumahum idha raja'u ilayhim. Da bi naučili vjeru da dele bi spremni kada se vrate da upozore moje rajde. Odalje prevodim ono što ima, je, u koliko u, u, u tom prejevodu želim da se razumije šta hoćemo šta, se, šta Allah začemu kaže jer često u prejevodu nađemo da se malo otišlo od biti znači treba kad je džihad fardul kifaje ko smije da izostane da izostane jedan određen broj ljudi koji ide da nauči vjeru i kada se vrati da opomene one koji su u borbi Ne bili se o pametili, ne bili naučili da im kažu ratni prince djeli ovako, da im kažu ne smije se činiti zulum, da im kažu mora borba biti čista radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da im kažu ovoga smiješ ubiti, a ovoga ne smiješ ubiti. U takvom slučaju, u takvom slučaju ima pravo da izostane jedna određena skupina. Mi kad gledamo vraću džihad u Bosni koji je bio, mi znamo kada je bio džihad dubosni, Bosni, ja ću vam jedan podatak. Od ljudi koji možemo reći da su nešto znali o Islamu, samo jedan je bio sa nama. I to čovjek koji je znao samo arapski jezik i završio godinu i pol dana fakulteta. Međutim, nikome nije palilo upute koje je tijelo. Samo jedan čovjek. I mi smo svi odgojeni na rukama jednog čovjeka. Njegovi sebe možemo za Allaho žalšanom pomoć. Jer svi oni šehovi koji su bili, oni su mogli zlato da govori. Međutim, da onaj koji je prevodio, da nam nije lijepo serviraju objašnjavu stvari, mi ne razumijemo što Arab govori. Nismo znali arapski jezik. Što znači i koliko znači kada se nađi učen čovjek među ljudima koji svakog momenta će možda poginuti kojim treba objasnići šta je džihad, zašto se gine i tako dalje. Mnogi su od naše uleme, ovo nije kritika, znači ovo nije ovaj, gibet, nego mnogi su naši studenti sebi uzeli za za dokaz ovaj ajet i nisu probašili. Oni su sebe našli u ovome ajetu. Međutim, trebalo je doći, jer Allah joštano kaže, Ida u ilaihim, da se vrate Mužahidima, znači da se vrate onima koji su ratovali ili koji ratuju i da je onda uče vjeriti. Jer oni su otišli zbog čega van džihada, da nauče vjeru i da se vrate i da odgaljaju one koji trebaju da nose zastav džihada. Jer normalno džihad Alima je veći nego džihad onoga s puškom, kada su u istom safu. Jer džihad Alima Je najviše jihad je jel tako doći netoprevodno netoprevodnom vladaru i kaznati mu ulica da je netoprevedan i tako da da i biti ubijen to ne može svaka Međutim postavlja borba može samo da se puško Ti si hrabar ja manje hrabar ti se tek bilaš ja sad tebom jel i ja se sad na tri hrabar a nisi na ja tolko hrabar sa sam bio možda ne bi smio krenuti Međutim Alimon Dože sam i kaže vladaru ti si netoprevedan Allah dželle džalal u traži ovakvo Ti si suprotno postupio za Allahu a žaršanu, tražina i tako dalje i bude na, takvom, jeli, bude na takvom činu ubijen. Kao što je ošao onaj ashab Musaile ni Kedrab i rekao mu, Allahu poslonik. Kaže, zar ne vidiš da ja nisam Allahu poslonik? Pa kaže, ja sam Allahu poslonik, miže Musaile ni Kedrab. Kaže, ovaj ashab, ništa rečim. Ništa rečim, každa želava tu stani, odvali mu jednu za ušiju. Kaže, odmah mu je jednu, jedan dio mjese odvali. Opet ga pita, zar još uvijek vidiš da je Muhammed Allahog muslonik, a da ja nisam, kaže, ništa veći je. I onda ga je dokračio, dokračio ga do kraja. Međutim, to ne može svakom. To može onaj koji imaš širisku znanje i koji zna, ako mu bude dlaka farila, koju nagradu ima na Allahom, Đelešanu, u putu. Znači, ovdje kaže se da se izdoje i skupina ljudi koji idu da uče znanje a nema sakrivanja tamo ili ovamo. To je znači kada je Fardul Kifaje, A kada je vraću džihad Fardul Kifaye, to ćemo razumjeti iz sljedećih primjera. To jeste mi ćemo govoriti kada je džihad Fardul Ayn, pa ćemo vidjeti ima sad ovaj, možemo sad reći da je džihad Fardul Kifaje. Prvi uslov da je bi džihad bio vraću Fardul Ayn da bi čovjeku bio džihad, fardul ayn, znači stroga obaveza i jeste kada se punoljetan musliman nađe već na poprišnu borbi. Znači, našlo se u Bosni, zavratlo se, nemaš pravo nikog pobjeći. Nemaš pravo nikog da pobjeći, nego moraš se trihati oružja i učestovati sa muslimanima, sa muslimanima u borbi protiv onih koji su je napali. Jer Allah za što kaže, Ovo vjenici kada se sudarite sa nevjeniškom skupinom, onda budite ustrajni, budite stabilni. Nemojte se traditi, ili ne do Allaha, nemojte tada povjeći. Tad morate biti stabilni i tada ne smijete leđa okrenuti. Le U drugom ajatu Allah što vam kaže, Ovo vjenici, nemojte tada povjeći, tad morate biti stabilni i tada ne smijete إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأكبار ومن يوليه يوم ذين دبله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بأي بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير وفي كل ما يرى كذا سيسوك فيه سكاكوان نباليش كون سكوبينم ويأم نغو بروينا نمويتهم ليجا وكريشت كوين ليجا وكريم وصيبو سوكاو da se povuče pa ponovo napadne ili da se priključi drugoj skupini to je u redu ali ako se prepadne i pobjegne onda se vraća na tovaranom srčbom od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo mjesto je džehennem a, užasno je, a uz, užasno je ono boravišnje zato jeste osrneta da muslimani ne preživkivaju direktan suh Muslimanima je dozvoljeno vraćao da priželjkivaju džihad kao rješenje. Ako mi vidimo da na taj način možemo vratiti ponos muslimanima, da na taj način da bez drugog načina nema uspjeha muslimanima, onda kao ideju, kao rješenje, možemo mogući Allah što nam dadne džihad. Jer nije džihad svaki dan borba. Ali da molimo Allah, ne svimo da Allaha molimo da all right, učestvijemo u borbi direktno. Jer borba sama po sebi doći. A kad dođe, onda trebamo biti stabilni. Da toga momenta, jer to je teško tviš, iskušenje. Zove meci granate i tako dalje. I tad samo može onaj koji ima veliki sabbat, koji ima veliku stabilnost, može da ubude u strani. Koji ima jako vjeru da ne pobjegne. Koji zna ako pobjegne, da ga čeka žahenevska vatra. Koji zna ako pobjegne, da mu je poslanik s.a.w. Rekao u jednom hadisu, da, čuvajte se, sedam velikih grijeha, a jedan od tih je, jel, bježanje, sa vojnog polja. Bježanje sa vojnog, vojnog polja. Znači, to je prvi uslov kada se musliman nađe u nekoj sredini gdje je počela borba. Tad mora ostati tu i ne smije, i ne smije bježati. Mora učestvati sa muslimanima zajedno. Drugi vid kada džihad postaje pavdu la'in, jeste kada bude napadnuta neka od muslimanskih država. U tom momentu je obaveza svakom muslimanu da pomogne tu državu kako bi se jel, isti reo netrijatelj koji je uletio, koji je uletio muslimansku državu, je porobio muslimane, čini nerijed, pali džanije i tome sl. Prvo je postoje Fardul Ayn onima koji su najbliži Koji se znae prema oslemanima, pa onda svima ostalima dok se to ne riješi. Pa ovogā momenta, svim muslimanima je fardul 'ayn da pomognu džihadu Čečeniji. Dok god se ne riješi problem muslimana i dok god ne bude u i ne mogu da sude po Allahov dželešanu zakonu, svi su muslimani griješni na sudnijem danu ako ne budu, ako ne budu u tome učestvovali a najviše su grješni oni koji su najbliži jer Allah za šanom kaže Ovi koji vjerujete bolite se protiv nevjenika koji su vašoj blizini koji su tu morate se boliti protiv nji od kiafira jel inak videu oma žestinu nek osjeti da ste vi nažareni i nahranjeni imanom. I znajte dobro da je Allah žele dželle šanu sabutakiyama, sabogobojaznik. Ne bojte se. Neće Allah dželle šanu nikad pomogne kafire ako ti ispuniš one obaveze i one šurute koji je ima pobjeda, one uslove da bi pobjedu dobio od Allaha subhana ve taala. Treš vid kada džihad postaje fardul ayn, jeste bracio, kada ima muslimana, kada ima muslimana pozoveu džihad kada inama subhana kaže ti moraš džihad on da ti post je farz al-ayn i moraš da ostaviš sve svoje druge obaveze i Allahu mezalshan ul-fut Allahu mezalshan kaže infiruhu khathatan wa tiqala vajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun istirjeta ti ili Jaki. imali dovoljno ruža nemali iztrčite da se budete na Allahom onđelešanom putu sa svojim imecima i svojim životima to vam je bolje to vam je bolje ako znate kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bileži Bukhari nema hijdžne posle osvojenja Mekke posle Fetha ali ima džihad i nijed i kada imam pozove, dužan se se odazvati kada imam pozove, oda se. Vidimo, znači, treći vid, treći vid kada postoje žihad, fardol, ajd. Da bi čovjek, braćo, imao snagi da učestvuje, kao smo rekli, u ovoj jako teškoj ulogi, i ovom teškom ibadetu, mora se dobro čuvat. Čega se najviše mora čuvat? Najviše se, braćo, mora čuvat dunjaluka. Jer je dunjaluk, Jedan od najvećih neprijedela čovjeku koji mu stavlja teret i nema snage da istrči. Jer ovdje Allah Želešanu kaže Inziru E khaifafem oti qala Istrči. Bježi. Izleti. Bio snažan ili, ili bio slabi ili jak. I boli se na Allahom putu. Svojim imecima i svojim životima. To ti je da znaš bolji. Allah Želešanu od tebe traži da ti istrčiš čovjek ne može potrčati koji ima terete na sebi. koji je okovan dunjavukom i nekim stvarima od grijeha ne može, ne ima snagi jer ga zemlja vuče sebi vi znate inače da zemlja ima tu gravitaciju koja privlači puno mnogih stvari s sebi čovjek čim ga malo jel zaljulja ne leti gore, nego pada dole prizemlji se odma. e tako je unaj koga plaho obuzda dunjavuka ذات الله جلشانه كاجر يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاه الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا وبي كيف يريته اشتلام يبيلا اوه باش أسلقه اوه شمو قولي اشتلام يبيلا كدام الله جلشانه نريده إذا جدت بوربنا اللهم بوتو ثاقلتم على الأرض إذا ليه في لسبيه Zalijete se vi za zemlju, a radite bil hayat ad-dunya ila al-akhirah. Zašto mi pričaj o dunjalu kod akhirata? Zašto ste zadovoljni i sretni sa dunjalukom, a ne s akhiretom? Tu je rečeno za ne je dahirat foste dunjaluk. Tamana ta al fi al illa qalil. A što se tiče dunjaluka na odnosu akhirata, on li ne znaš? Illa qalil. Allah je našao ne da ne kroz Ima nešto malo na dunjavuku. Ali to je illa kalina, malo samo, što vrijedi na dunjavuku. Ali za to malo da izgubiš sve. Mnogi kad se ne miri nikako sati, što znači da čovjek mora biti streman da ulaže i isteći na Allah od želešanu putu. Rekli smo, ovo ne može vraći svak. A pogotovo onaj ko se ne bude dobro čuvao dunjavuka. Zato je jedan od selepu saliha, od ashaba Alija Al robijallahu anhu četvrti pravedni halifa rekao o dunjaluku o dunja tisi si krmača, tako mi allaha, ja sam ti dao razo braka sa tri talaka mi znate kad se žena oženi jel, kad čovjek ima pravo da se poigra dva puta, nema ni to pravo leto, koje je malo nestačno pa se poigra hajde nekako, ali se poigra treši put gotovo je. ne se više nikad igra tomu više ne može biti žena pa ali je ja, rabuji koji inače je li poznat po svojoj modrosti i po svome zdanju kaže od u njavuku ti si krmačar jer krmača čovjek prezire kad je vidi samo kako izgleda tako mi Allaha, ja ti dadu razlog raka sa tri talaka Naši ja se ti više ne vrema objenčati jer on ne je znao dobro kakve su opasnosti Kakve su opasnosti od dunjaluke? Što znači dunja treba da bude u ruke, a ahiret treba da bude u srcu čovjeka. I ljubo prema Allahu džemrešanohu. I onda samo dunjalu pomjeramo i žećimo ga uložiti. Kud treba? Jer on ne vredi ništa. A vredi ono što Allah džemrešanohu je stvorio za svoje roboj, a to je džanet i njegove dobrote. Vidimo graše iz ova trih slučaja. Prvo smo rekli da kada je musliman punoljetan i najže se u sredini u kojoj se ratuje. To je obaleza da učestvuje. Zatim kada je napadnut, napadnut Islam u nekom dijelu svijeta. A pogledajte da će danas. Naša prva kibla je okupirana. Da ne idemo dalje. Prva kibla muslimana, ja i ti ne možemo da otiši. Da obiđemo. A poslani kada je salatu vasalam kaže dozvoljeno je sedlati jahalicu tri slučaje. Izmeži ostalog jel posjeta, Prvo je kibli, mešed el-Aqsa. Prvo je naša džamija. Ne možemo da uđemo tamo. Ne možemo da se prošetajemo tamo Endelousom stadion koja je, osta nije kula bila muslimanska. Ne možemo. Sad Balkan dole, dole drda zato jedino beč ima na tablicama krst. Nije to slučajno, kaže. Ni jedna druga ovde pokraj na jedan drugi grad nema krst, samo beč, on parkosti modrosti i po svome zdanju kaže o Dunjaluku, ti si krmačan jer krmačan čovjek prezire kad je vidi samo kako izgleda tako mi je Allah ja ti dadu razum braka sa tri talaka znači ja se ti više ne vremenu objenčati jer je on ne znao dobro kakve su opasnosti kakve su opasnosti od Dunjaluka što znači Dunja treba da bude u ruki a Ahire treba da bude u srcu čovjeka I ljubav prema Allahu džemlješanuhu. I da samo duljalu pomjeramo i že ćemo ga uložiti. Kud treba? Jer on ne vredi ništa. A vredi ono što Allah džemlješanuhu je stvorio za svoje robojeva, a to je džemljec i njegove dobrote. Vidimo grače iz ova trih slučaja. Prvo smo rekli da kada je musliman punoljetan i nađe se u sredini u kojoj se ratuje. To je obaveza da učestvuje. Zatim kada je napadnut, napadnut islamu u nekom dijelu svijeta. A pogledajte da danas. Naša prva kibla je okupirana. Da ne idemo dalje. Prva kibla muslimana, ja je ti, ne možemo da otiši. Da obiđemo. a kada je salatu vasalam, kaže dozvoljeno je sedlati jahalicu u tri slušaja. Između ostalog, jel, posjeta prvoj je kibli, mešadu laksa. Prvoj našoj žami. Ne možemo da odemo tamo. Ne možemo da se prošle tamo Endelosom, Španijom, koja je osam vijekova bila muslimanska. Ne možemo. Sad Balkan do, ovde, do ovdje, do ovih zato jedino Beć ima na tablicima krst. Nije to slučajno, brać. Nijedna druga ovdje pokrajina, nijedan drugi grad nijema krst. Samo Beć, on prkosi. E, do ovdje je se došlo neždanje. Nije to slučajno. Zato ja kažem, brać, kad dođe dole ovaj... Nek nalijefe nešto, ono našo islamsko državu kad zavile dole nije, nije u red. Nek nalako neko stavije. Ove. Što znači da je muslimanski svijet skoro tako reći samo okupiran. Tamo gdje nije okupiran, ne smiješ progovoriti plaho islam, sve drugo smiješ, samo islamu ne smiješ. I bolje ti je budi kanađan i budi vlah, bolje se priznat nego musliman. A da ne govorimo, a da ne govorimo, čitav Balkan je bio islamski tola Evropije bilo islamsko. I tako dalje, kaš se to vrat ako mi budemo išli lakmi pute. Šta atletina, šta od nas kuptne, to da se zna šta naučiti. Ni to nam vidi kako opasnost, pa nije ni realno da jel, da se stanje potromiri. Sad ti kad imam posovi. Kad imam posove. Danas nažalost kad se ovde kaže imam, to se misli da halife A nas nema halife. Zato je ovakav naredi. Jer že nema horoza među košima tu, ja strem, stalo mora da djeli. Avijacija, samo sliče. Tako je među muslimanima. Zamiste da mi počnemo svi ovaj ušt od jednog. Pa ona je malo oduvili, ona imam, ima, ima naredi jedan. On uči, onda mi aminamo za njim. Ja Pa on naredi, hajmo na rupu, mi kao idemo. Hajmo na krijam, opet se vraćamo. Nezgodno je kad nema i imama. Mi da ga želimo, da bi nam ga Allah Žezašanohu. Ali to je, jel, dokaz koliko su muslimani izgubljeni. Zato je lako. Kažemo što se muslimani ne dignu protiv ovoga zla. Što nedadnu ne svoj glas, ali ko će u njihovo ime govoriti. Kad nema, muslimani su se, jel, zaukli svoje kuće i nemaju one ko bi mogao predstavljati nakon ako je Allah Žešanohu zadovoljeno. Kad kažemo džihad fardul ayni. Kako to vidimo i u čemu se ogleda Fardul Ain? Braćo, džihad nije borba samo samom puškom. Inače, kad se kaže riječ džihad, to je obšti pojam za borbu na Allahom putu. Zato Allah za šalun kaže Qital. Qital je raptovani direktno. A džihad je širi pojam od toga. Pa zato kad kažemo da je džihad Fardul Ain Onda Allah Žešan, svoje milosti je svakom je pružio priliku da može učestovati u tom džihadu. Pa taj džihad može biti srcem. Da vrziš Allahove svoje neprijatelje. Da čini stalno dol protiv nevijenika a u korist muslimana. Zatim džihad ul može da bude jezikom. Da govoriš ljudima o mladini Hajmo braću, pripremamo se, krećemo u boju, nemamo šta izgubiti. Imamo ovaj jedan samo život. Nesliju se povijel sa njim. To je emanet kojega nami je Allah zašavno dao i trebamo taj emanet raditi Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Abdallah Azzam rahmatullahi, kaže imamo samo jedno, jedan život. Taj učinitelj bude na Allahom put. Ne može da bude jer je osnovno da se muslima voli na Allahom put. Jer oni koji vjeruju, oni se bude na Allahom put, oni koji ne vjeruju, oni se bude na šaritanom putu. A što ti danas semanalno vas divali kada je neka stranka ja kažem prolazim Bosnom ovih dana i gledam kako ide ta to dešavanje pred izborni skupovi ovo ono raja zabrinuta trema neka među ludima reko subhanallahu su zaovi ljudi ovo liku zabrinuti za islam inshallah bilo je bi dovoljno Da se doko sprede samo da da da ovo ovaj je podrži islama, dovoljno bi bilo Nego se znoje, ko će pobijeti, hoće ovaj, hoće onaj. A to da kraju krajeva sve bavljaju. Bilo kome da se radi. Jer niko se ne bolije, hoće biti islamu bolje. Svaka stranka nosi tamo, izveži ostalo, demokratska. Jel? A mi znamo šta je demokracija to je suprotno islam. I koje je zamaranje, ljudi streni da ginu, putuju autobuse iz Sarajeva za krajinu, iz je za Sarajevo samo da bi on stoju i da bi čuo šta će mu neko tamo neki pjesnik reši da bosance imaju svoju masancu i da imaju sarmu i da imaju ovo i ono lutmu i tako dalje ka, uš, to je ona je onaj sniman, što za fino govorit a kad je povodne onda narikljaju sada Isuvića da im zapila i svi klanjaju šeitansku povodne kako je šeitan objavio a neće tamo i kako je Allah želešanu objavio Zatim i metkom žihad na Allahom putu, Fardul Ayn. A najbolji, Fardul Ayn jeste rukom, jeste svojim životom. Ali svak, jer Allah žele šanu ho zna, i mi danas vidimo. Mi Nije modilo se s krha sad milijarde i po muslimana u Čečenju i doje kaj je Rusma, šta vi hoćete? Rekli boli, znamo što hoćemo, imamo bomba i reši su muslimahana. Ali moramo svi u tome učestovati. Oni koji su spremni, koji znaju ratovat Blago se nima Trebamo biti odni Ali ćemo iskoristiti onoga koji ima i metak I onoga koji ima oštar govor I onoga koji ima srce jako Na Allaha stavno Allah I kad se to sve ujedini I kad takva borba bude Onda inšallah što god zatreba Samo lanac je uvezan Trebali ljudi evo ih Trebali dove evo je Nažalost draću, mi u dobi nismo u straj. Braća zovu to da je kažu, šta vam je Mosliman da sadilo vam u toplim kućama, čim ti dovolj za nas. Vidili smo, kaže u Ramazanu, da su vaše dove toliko tragova i pomoći nama, nama dali uz Allahov pomoć. Jednostavno vidimo samo da Rusi padaju, ubijaju neko sa nebesa. Dolaze profili koji mi nikad nismo vidjeli, kalibrili i tako dalje. Ali kaže, mala se bi umrli, on to nama ovako, jel kulturno vam kaže, se vi umorili. Oni ne kaže, mi smo se umorili, mi ne, više ne znamo šta je krevet. Ne znamo šta je kišobram, kažemo šta drugo. Pa kažu, eto, muslima, ne znamo šta vam, malo se vi umorili. To je braću za stijice, zato stidimo se. Stidimo se, jer zamislite, kada smo mi bili u takvim iskušenjima, koliko nam ne značilo. Koliko nam ne značilo, ja sećam u Medini, jedan šeha veliki kaže, tako mi Allah'a, Allah, znali smo praviti reklame, i pozive ljudima koji su bogobojazni da dođu u žaniju, da zajedno činimo dovu za u Bosni. I to vi kada dugo, dugo činili. I to redovno. Bili su termini kad su iskupi poslu raja, jer vi znate da ima dova, da se moli Allah ono za kišu, za ovo, za ono. Pa su oni molili Allah za Zato mi vidimo, jeli, baca Ustaša padobrane i na njima Jeli, granate i na njima municiju, Allah zašalvom samo pone naredi meleku da to prebaci nama. Dorazi, oni se pojedaše, ali to je Allahu Allahuva zašalvom bolja. A da ne govorimo, kaže kakvi su oni što su povijezani sa nebesima, što nose veliki mač. Jedan brat je menac, zarobio jednog četnika, odšao da obavi nožnju. I četnik mu došao se leđa i stavliko, a, preposled bacio oružje. Umjesto da se brat prepadne, on je ostaje u oružji, doba i nužda. Pa ga je brat onda doveo, jel? zarobio ga. Pa smo kasnije pitali, šta je, ko je tebe zarobio, što se so ti predobio? Kaže, mene je zarobio jedan, kaže, povezan je sa nebom i nebesima, sa zemljom i nebesima. Kaže, kad sam ga vidio, drži veliku sablju i kaže, sad ćete raspodno dvije pole. Ja sam se normalno predobio, mi smo rekli, sad ćete vidjeti ko te zarobio. Kaže, nije, nije taj, kakav da je taj bio, kaže. A Četnik je mašala se dosta onoj neke pa se ugojio. Baš pripremio se zaklanja. klanje. Znači vidimo na sve koje, na, na, na koje načine možemo da učestvujemo u borbi na Allahom žarašanom putu i da upotpunimo i da upotpunimo a vidimo iz ove iz ove izlaganja da danas Allah najbolje zna. Ali sigurno snimamo, snimanimo je obavezna obaveza, da učestuju u džihadu. Ko mora s braćom rame uz rame, to je najbolje. Ko ne može, s dunjalukom. Ko ne može, može dovolj, i tome je slično, jezikom činti dovolj, Allaho žaršanuhu. A svak zna svoje stanje, kako može da udovoli ovom fardu. Jer poslanik, a.s.a. kaže žahidu mušlikine bi el sinetikum, uan fusikum, uan mu'alikum, uajidikum. Borite se pretim mušlika, svojim jezicima, svojim imecima, svojim životima i svojim rukama. Hadis Bideže Budaudi, Nasaji i Ahmed i kažu da je sahij. Naši, na svoje ove načine da se borimo svojim jezicima, svojim životima, svojim imecima, svojim rukama, na slavki od ovaj načina možemo da se suprostavimo Allahom neprijetelju koji želi da utrne Allahom žvašanu svjetlju. Mi su sada razumijeli obavezu i potrebu džihada. Sada želimo da kažemo sebi, dobro, hoćemo da idemo u džihad na Allahom putu. Šta treba da uradimo? Kakve trebaju pripreme da se obavi da bi čovjek išao i bio spreman i podnio sve ono što ima u borbi na Allahom dželšanom putu? Četiri su da u tom pripremanju ili četiri su stepena koja treba upotpuniti da bi čovjek mogao da se uputi u borbu na Allahom žašanom putu, to jeste četiri velestne džihada treba obaviti. Prvi džihad koji treba da izvrši jeste džihadu nefs. Da se bori i izbori proti svoje duše. Normalno ovo su drviši stavi, on nikad ovaj džihad neće završiti. On je najveći džihad napraviti dobro onoga arapskog čaja, i da se zamanta čovjeku i onda se ljureju i spustaj rovetna i kažu ima, ima. i onda dok se ne probadaju tako itd. To je najveći džihadi, kažu tu ima hadis koji je izmišljen, nema ga nigdje izmišljen ga oni koji žele da sebe ovaj, olakšaju da je poslani kada sam se ratio iz jedne bitke je rekao, vraćamo se iz malog džihada u veliki džihad pa se koga ja ga zahavim zapito kao, a šta je veliki do Allaho poslaniče kaže, borba protiv samog sebe. I on se bole i boče se tako do sudnjega dana, zato im keafiri dozvoljavaju da žive. I naćete ovdje na zapadu, ko najviše prima islam? I u kakav se islam upredjeljuje? Upravo sufijski. Jer, jer takav islam nesmeta. Takav islam gdje god naiđe na, na pretreku, on se samo uvije ko, ko lica, ode i provuče se. Ko zmija? Nađe sebi, jel? dozvolju da, da ne mora više ići pravda. Zato keafiri igraju na tu kartu da muslimane uvedu u takav pogled i u takav islam da im je vera samo asketizam poglačen jele, u tekije, u džanije. Niko ne zna šta je sa tebom, imanje nešto što, se, što je unutra, ne mora biti vanština i tako dalje. Međutim, mi vjerujemo da imamo džihadu dnes ima pr pr borba proti svojih strasti i prohtjeva, ali se tome da doš kraja ali se tome da doći kraja jer je to uradio onaj koji je bolji od nas a to je Resul sallallahu arjeve sallame i svi njegove ashabi zatim žihad u šajopan borba proti šajtana Je duša ti ne da ona kada kućeš bolan pa izdaki je to prije sobe ti hoš u kanalu ona od nas se suprostavlja a šajtan kada je ti normalan Pa znaš gdje se tamo glava na spoltu, tri bijele, pa kako će onda to ukrpiti? Nemaš para toliko, pa ovo, pa ono, jel? I normalno čovjek ako nema dobre akide, on se strepada i tako je jest, istim svekom. Zatim, nakon toga, kad se pobjedi duša i kad se pobjedi šeitan, onda dolazi ovaj šeitan u uskom obliku, a to je kjafir. To je treća kategorija preti koga se treba boriti. I četvrta borba, kategorija jeste borba preti monatika, Zulomčara, nosioca novatarija i nosioca velikih grijeha. Znači, to su četiri skupine ili četiri faze ili četiri vrste žihada koje treba obaviti koje treba obaviti da bi insan mogao da polako urazi ono na šemu ćemo mi do kraja a to je kompletna ličnost koju Allah zašanu i ova vjera traži. Koliko imamo još vremena? Aha. Uzet još. Rekli smo da je prvi džihad, džihad on nefs. Borba proti samo sebe. Šta to trebamo raditi da bi mogli pobjediti svoju dušu da se ona ne ljutije kad treba ići u ovakvo ožatovanje. Pa, kod džihada proti strasti i duše imamo isto tako četiri stepenice. Prvo što trebamo raditi u toj borbi, breću protiv svoje duše, jeste da je načeramo da uči Allahu subhanahu wa taala vjeru. Treba da uči Allahu dželle shallahu aleu vjeru. Jer nema uspjeha bez znanja. Niti ima sreće niti na dunjaluku, niti na ahiretu bez znanja. To će samo onda biti na iseta banka, skučen život težak. Jedna razumiješ, kad se god kreira, ne znaš šta tamo ima treba ti vodiš a ne želiš sebe da podučiš da bi bio spreman da se upuštaš zato prvo što treba uraditi jeste natjerati svoju dušu da uči Allahu subhanahu wa ta'ala bi zato kažu selef znanje je pričalo nego jelo jer ti jedeš jednom je dva puta tako hađija ti po dva puta tako je znači ti jedeš dva puta tri put i to je dovoljno međutim znanje ti treba svaki momenat Svaki moment treba. Ne možeš dihaći bez Allahom žalčanom znanja. Ne meneš uraditi nijednu stvar ako nemaš u određenoj poli života znanja o tome. Zato, nažalost, naši babe koji su došli ovdje, oni se samo bacili na bauštvu. I zna da žluti trama ide te zgrade, čim najide crveni, on plaće veće, stan spita šta je ovo, da nisam u drugom dijelu veće. Zaboravlju I onda, kad, kad počneš pričati o vjeri, kaže, dovoljna rika, stiknica, tambulica i zahođe, Allahu ekmar, Allah će joj To je ko židova tako dovoljno. Ko nije tako dovoljno. Oni ništa ne znaju. I Allah zaštangliji je opisao. Šest dužina imale su. Šest puta su zabljeli. Oni su ko ovoce koje se... Jele malo sakrije u snovu Čobana, pa ona vidi tamo, negdje, prolaz, ode u, u Bašu, ona ode u Kopus, neći tamo, ona ode u Šenci, onda se okrine, uf, isto vuk iza vjeđa stoji, kuće sad, i bježi tamo, ona bježi tamo, ona bježi tamo, i e, tako su i oni zaštrkali. I kada ga upitaš, pa šta je, kakva je to, kod te vjeba, pa veli, ja ne znam to, znaju naši prednjenici. Zato jedan modar brat kaže, vi kršani, da ste travi vijenici, vi za jedan vijek nestan. Jer ko je kod vas najveći vijednik? Saratri tri one nečestne sestre, jel' tako? Nije vas, znači dozvojeno da se želite. Kaže, nije. naši za jedan vijek bi svi pomrljene mrtve, iz Havis dođi ponovo. Znači, ne bih vas nikako bilo. Što znači da ste pravi vijednici, ne činite za naluka, to je zabranjeno po svakoj vijeri, a i kod vas, jel' Znači, prvo što nam treba vraćati jeste znanje. Jer bez toga ne možemo nikuda. Međutim, samo znanje nije dovoljno. Žido imaju znanje. I Šetan je imao znanje. Bio je Alim i on je najveći Alim. On je sve nej magistret to što je bilo. Zato on nas na svako kulturno odražuje. Jer on živi do sudnjega dana. Čak kaže Hasan al-Basuri da hoće Šeta sam malo da zaspije, da pa se odmorine. Ali on ne spava nikad. Nikad ne spava sam, a pogotovo kad vidi da stinje mu. Davamo žuti kartoni, ne želiju, sanje ne sarađiš. Evo onda je veći problem. Onda on kaže, vojsko, postojite se. Ima jedan problem, vam se jedan ljuti. Međutim, znanje samo kao znanje ne ide. Židovi su imali znanje Allah je želešanost do toga prokljio. Nisu radili po tom znanju. Pa druga stvar, drugi žihad koji moramo obaviti proti svoje duše, jeste da je natjeramo, da radi po onome što je naučila. Jer da tek vredi znanje. Zato čovjek koji ima znanje, a ne radi po njemu, on je šeitanom natik. Šeitan koji govori. Samo on govori, ima znanje, a ne radi po tom znanju. Ili je on židovi kršćani? Kršćani nemaju znanje. Pa onaj kogod da se ne bude učio vjeru, on je njihove vjerenje. Ima, znači, njihove osobine da uči vjeru, on se mora sa njima uzeti spod ruke. A onaj ko uči vjeru, a ne radi po njoj, on je onda židovskog ovaj, ruha. On je njihovog porijekla, ali oni imaju puno znanja, ali ne radi, ne radi. Mi rečimo. Sam mi je čujemo, ali se mi je oholimo i griješimo, nećemo da da slušamo. Treći žihad koji trebamo obaviti proti duše, jeste natjerati je da bude daja na Allahom želešanu potu. Evo dušo, nauči vas sva što je vjera. Radiš po toj vjeri. Moraš drugima ta, tu dobrotu prenijeti. Taj ženep koji ti Allah dao u tvojim prsima, moraš ga drugom puniti. Koži ide ovaj nije, zato je moj otvoreni ummet. Ovo je ummet koji svakoga prijima. Pitanje Sermana, o Sermane, ne, ne, ne pričaš nikada, koti ti je babo, ko je majka? Kaže, tako mi Allah, moj babo je islam. I moja majka je Islam. Nema bolje polijekla, tamavde sam iz plemena Benutemine. To je jedno ugledno plemen. U Medijini bio. On kaže, nego je majka Islam. Jer je to stvar, što znači da u ovoj vjeri ima svak bojroman. Kožidova nije tako. Nije balani kod kršćana. Mohamed Ali, kad je prvi put ušao u crkvu, pop ga je prozvao odmah sa bine i njihovi, oni samo pjevaju tamo klavirom. To je im sva vjera. Veli, ovo nije crkva za crnu paščar. Ovdje bijeli insani dolaze. I on je vidio da to nije božanska vjera. Da je to šeitanska vjera koja pravi rasnu diskriminaciju, djeli ljude. A toga nema u logiki čovjeka kamoli u vjeri koju Allah Žešanu objavio. Zatim ko židova, ne može biti židov nego ona i koga je židovkinja rodila. Pa židovi kad hoće da se prošire, onda oni samo puste židovkinu za naluk. I koga rodi židovkinja taj je židov. A ovo što oni naše rade za njihov korist, oni su masoni. Oni su samo čistači njihove sluge. Rade za njihov interes, ali nisu nisu Nači ta, ti njihovi umjeti su zatvoreni, ne meneš ući među njim. To nije vjera, to su nacije nekakve. Jedino je Islam vjera koji daje svakome prava i svakoga poziva i Islam je vjera za sve svjetove. I zato oni nas napadaju jer ne žele da priznaju Resula sallallahu arihi wa sallam Znači moram, moram natreti dušu da uči vjeru da radi po vjeri da poziva druge toj vjeri i da ne krije istinu jer ona duša koja krije istinu ona je še'jupanul ahlas ona je kluho njemi šeitan ne smije insan da sakrije ono što je Allah objavio moraš kazat pa što ne znaš kao narod kaže mene me se to Boga mi ovaj ne smiježa, to je tvoj problem ali je istina ovakva O je Allahu'a vjera. A ti sada vidi koliko si blizu daleko te vjere. I u tome nema modu za čovjek, kaže, znaš, ovaj, ne svima ljudima govoriti, ali kojim budem govori, ne li uče se na mene. Ljutili se na Rasula sallallahu alaihi ve sallam. Kaže, imao, recite samo jednu riječ, jednu rečencu, bićete ugledni. Volit ćete arape i ne arape. Mo, kaže, deset ćemo, kaže, samo kaže treba. Reci da la ilaha illallah muhammed Rasula. Kaže, neka si prokreti tij dan koji ne su nas sakupio. Teš La ilaha illa Allah U ne treba ti ni vazdu da uzmeš Lahko je da izgovor Ali nije mogao Ebu Palib izgovoriti On tam amteo, a Ebu Jahil kaže A šta šta je sad vjerom svog Abdulma Taliba? Kaže Ala dini Abdulma Palib Umirem na vjeri Abdul Taliba I ode u Jahennem najpričiji Znoga što je pomagao poslanika sallallahu alaih sallam Ali od nej dvije ženevice ključava mu mozak On je u pričaku, ali mu ključava mozak Zato molimo Allaha da vas taču u Jahennem Četvrta je žena koju moramo obaviti pri duše, i jeste vraćao da je nateramo na sabr. Obov sve se ne može postići ako čovjek nema sabr. Ove stvari samo njemu je krenio tornado na semafor. On je sad na obesti. Jer on je najlak da li stoji sad na I on ne zna đuč je živ. Ja sam skužio kako moramo zapotako boda lako zeti. Kad budemo napadali samo je istušimo s tri dana, on će se pa obije živ. Jer što do ne znam koliko je 5 puta 5 dok ne otvori kompjuter. Ne zna. Ne zna, taj su moženja. Samo mu znači struje s ključ, tako Boga, da on se sam obisliti. On će početi dirati za lampu i uključiti ponovno i... Jel? Molim Allah, Žešanom, da pomogne Islani Muslimani. Znači, treba da budemo saburli i da natjeramo svoju dušu, da saburi. Jer da sabura nema znanja, ona ko nema sabura, ne bude naučiti. Ona je nema sopro, ne mene radi poznani ješka je zrad posti danas drugo će nekako ne ide, nije u redu. Pa ljudi, treba pa što moraš ti nas zrad, pa te svakak uz oveve habijom, četnikom, ovi oni. To treba sabr. Ne mene to lako. To moramo najko ima sabr. Zatim da budeš daja, da pozivaš ljudi, pa te ljudi napred sve ti normalan, budeš ti moišta pa vetni da nam govoriš. Pa dosta je nama hađija i hoža i tako dalje. Al treba ima sabr. I na kraju sabr da imaš na iskušenjima jer će iskušenja sigurno doći. To je jedno pravilo o ovoj vjeri. Štis ti malo zagazio duglje u vjeru, Allah pošalje svoj ispitivač da vidi koliko tiho hoš vjeru. Jer u tebe vjera samo za'am ili je vjera akirata? Ili je vjera samo obmane? Ti misli li je s muslimani pucar sa konaši nakrivio francusku i kupio onom sebi kapu sa, sa špigletima? I to je Islam. Kod turčina islam ganja onaj testi 150 nasad Ali to nije vraća islam Islam je da čovjek Bude pokoran Allah u dželešanu I da zna, da zna da će iskušenja Da će iskušenja dolaziti Ovo su znači četiri stvari koje treba obaviti svaki od nas Sa svojom dušom Da bi ona polako Jer islanka zna Pa zatim radi poznanje Pa zatim drugi poziva tome Pa zatim se bura Ti samo žvišeš ima lamo Ide se u džennet brzo on se odnao da ziva. Međutim onaj ko ne zna šta je džembed i ne radi za džembed i ne poziva druge džembed i nema sa sobom nikakve zajedničke taj se ne vraća je sa qaltum ila al Taj se zakovo za zemlju. Moraš mu praktično operaciju, zemlje prvo da ga odvojiš, pa tek onda Allah ne briga zna da ga ukrpiš ono što je sad lijepilo i potomješ što je hlak i ovaj vek trusi. Zato zračo ovdje ćemo se zaustaviti molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od ljudi koji će učiti njegovu vjeru zatim raditi po ovoj plementoj vjeri, zatim druge pozivati ovoj vjeri, zatim se boriti za ovu vjeru i saburati na njoj sve što nas zadesi, molim Allaha da ovo što smo rekli bude dokaz za nas a ne protiv nas Drašu, ja tražim havala vi ste bolji od mene Vi ste radili čitav dan danas. Jedne prilike je našao a Isa a.s. pred jednog pobožnjaka pa ga je pitao, ko se brime o tebe? Kaže, moj brat. Kaže, a.s. Tvoj brat je veći pobožnjak o tebe. I ste bolji muslimani od mene. Jer ja sam čitav dan ležao, a vi ste radili i zaradili. Ako budaj opet ste došli ovde da slušate Allahu vjeru, to je, inša Allah, dokaz da nama imam al-hajra. I molim Allah, žašano da, نس اطلبني السلم اني ام اسبيله نقطه كويشنا اوس بيديت بورا فيشنه كوشه اته جندت اطلبوا كوله هذا واستغفروا له و لكم استغفروه انه, رو... إنه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته